Чи я їх колись побачу, чи доживу, чи доберусь? Скільки разів життя нам дарує людей, яких ми не бачимо, яким ми не віримо, не помічаємо, не чуємо їхніх слів і не цінуємо їхньої любові до нас жальгідні, сліпі кошенята, втрачаємо час і простір буття, втрачаємо наше життя. Коли хтось поруч, коли просто поруч, почуй його, зернися, подивись у воду, може крізь неї, крім тебе, відб'ється у дзеркальній поверхні твій ангел-охоронець, і ти прокинешся і побачиш його. Ось він поруч, простігни руку, аби його торкнутися. Але рука німіє в повітрі, не сягає, не спроможна торкнутися, і ми мліємо від власного страху. І перед самим собою, перед світом Прекрасним і жорстоким і Яскравим, але безжальним Ми боїмося любити, боїмося вірити І за це нас хирає Господь Прокинувся Данило від крику вартового Який задихнувся кров'ю Але встиг гукнути Пробі! І далі вже брязкіт зброї і раду поруч на коней Марші на коней. Але ж таки цей раду і погнали вже виробленими ходами, але зникли десь уже у тому лісі, за Дніпром, дістали їх поляки вже на сяні. далі починали землі Російського царства. У петивлі сидів тоді російський воєвода. Він був важкий і кривавий. Відступати було нікуди від того бою, і билися на смерть. Падали один за одним хлопці, і врешті Раду закричав, «У річку нема інакше, Данку, чекаємо на той бік». П'ятро їх перебралися через стян, де їх зустрів озброєний важко російський загін, і тут вони склали зброю Данило, Раду, Михайло і ще двоє. Що сталося з іншими, чи загинули, чи взяли їх ляхи у полон, чи що зробили з ними далі темна ніч? Хтось зрадив, але то вже було невідомо хто коли і як. Данила сидів мовчки із зв'язними руками, поруч побратими, і всі чекали кінця, видадуть їх росіяни полякам чи ні. Ніч минула у важких роздумах і готуванні до найгіршого. Щоб не було, але й на тому світі тебе пам'ятатиму і любитиму, сказав Равтом Раду, ти мій батько, і це все, кріпись сину. Данило вперше сказав хлопцеві сину. Буде як буде, наша доля спільна. Я теж тебе не забуду. Вранці Данила покликали самого. Вибачайте, братове, не довів вас до Запорожжя. Нехай Бог буде до вас милостивий. Російський войвода особисто говорив із Данилом. «Ти розбінг. Я маю віддати тебе і своїх хлопців полякам, але не можу віддати, якщо даси мені слово». Данило мовчав. «Присягнесься, що будеш мені служити один рік, і я не віддам тебе полякам, і тебе, і твоїх хлопців. Але ми поїдемо у далеку дорогу, і ти, і твої хлопці мають служити мені вірою і правдою, охороняти мене в дорозі. Скінчиться час, і ви вільні. Якщо ми усі виживемо, яка дорога?» Спитав Данило сумно. Я бачив, які ви вояки. Мені в раз саме таких дуже треба. Поїдемо на схід. Російський цар посилає мене із посольством «У Ташкент, мені треба у дорогу відчайдушних хлопців. Присягнися перед Богом православною вірою своєю». Данило подивився йому в очі. «Там була сьогоднішня правда».